Tizennegyedik fejezet Gondolkoztál már azon, hogy egyszer a galambok fogják elpusztítani az emberiséget? Baszki, én Frankun azt gondolom, hogy durván a galambok miatt halunk ki. Rohadtul félek tőlük. Ha bárhol felém repül egy, akkor azonnal sikítok. Az élő galamboknál pedig csak a halott galamboktól félek jobban. A halott galambok veszélyesebbek. Láttál te már galambtetemet? A víz tőle. Szerinted mennyi parazita lehet a testükben? Figyeld meg! Jön a kis hülye fejével, és nézd be az ablakon. Halálosan rémisztő. Leszoktat sikálni a párkányt? Full galamszor az egész. Konkrétan vaskos széklet lepi be a párkányodat. Ez tényleg veszélyes, komolyan kéne venned, úgyhogy ajánlom, szüntessd be ezt a veszélyes baktérium tanyát, amíg nagyobb baj nem lesz. Most gondolj bele. Szellőztetsz, és jön be a galambszar párájáról valami veszélyes járvány. Vagy ami még rosszabb. Berepül egy galamb. És akkor mi a szar csinálsz? Ja, hogy nem félsz tőlük. Pedig kellene. mi az új lakásunk napaliában áll, hosszasan ecseteli a galambokról szóló elméletét és a számára nem kívánatos madarakkal való kapcsolatát. Majdnem elröhögöm magam, de tudom, hogy komolyan kell vennem, mert tényleg rettek szegény. Még elevenen él az emlékeimben, hogy egyszer hatalmas hisztériát rendezett, amikor az egyik teraszon elköltött ebédünkkor folyton a közelében lebzselt egy galamb. Rémesen kellemetlen volt, mert Noémén nincs semmilyen szűrő, nem fogja vissza magát egyáltalán, és akkor tényleg magánkívül üvöltött. A barátnő arcát nézem, azt figyelem, mennyire feszült, de nehéz megmondani, hogy milyen állapotban van, mert általában jól leplezi, ha gyötrődik. Az ablakban áll, meg sem mozdul, pedig már a galamb is elrepült a párkányról, idegesen még mindig a galamb szarról dumál, én pedig csak annyit mondok, hagyjad már a szerencsétlen galambokat. Lívia pontosan érkezik. Le van fogyva, legalább 6 minusz. Az arca sima, nem tudom eldönteni, hogy szóltatta a szemöldök közét, vagy ennyire nyugodt. A kedvenc ceruza szoknyája finoman a csípőjére feszül. A méregzöld, bugyos újjuselyen blúza, amit tőlünk kapott a szülinapjára, Elegánsan dekoltált a el merrésznél, semmi hivalkodó nincs benne. Magas bokacizmáján bokacsizmáján előle egy nagy aranyszínű csat, azt mondja Londonban vette, és hogy London nagyon jó hely, imádott vásárolni. Idegesen dumál, lepakolja a táskáját, leveszi a cipőjét, ebben a lakásban nincs cipőben mászkálás, a harisnyáján nyáján apró strasszal kirakott pöttyök, fázik a lába, papucsot kér, kiveszek egyet az előszoba szekrényből, oda dobom a lába elé, belebújik, nagy a lábára, nem szól érte, csak becsoszok az étkező nappaliba, ahol Noémi még mindig az ablakban áll. Hello. Köszön neki, Lévia. Szia. Fordul hátra, Noémi. Így állnak fél percig, mereven, egymást nézve, tisztes távolságra a másiktól, a nappaliba erőteljes fény szűrődik be, az előző lakás nem volt ennyire világos, itt minden jól kivehető, egyértelmű a berendezés, a színek, a szögek és az kifejezések is. Nincs por az ablakokon, nincs jótékony félhomály. Megint eszembe jut, hogy Lévia talán botoxzoltatott, de nem akarok rákérdezni, ez most az ő nagy pillanatuk, vagyis a mi nagy pillanatunk, több mint egy éve nem voltunk így együtt hármasban. Jó tett nekünk ez a nagyjából másfél év. Amióta a közös halmazunk felbomlott, ez meglátszik a bőrünkön is. Nem cikizünk annyit, és nem iszunk szinte semmilyen alkoholt. A másik lakásod jobban tetszett, töri meg a csendet Lívia. Nem bírom, amikor a nappaliban van az étkező. Nekem meg tetszik. minden reggelünket itt kezdjük kával. Ő zenét indít, én közben reggelit készítek, kávét főzök, aztán ülünk csendben az asztalnál, nem szólunk egy szót sem, mert ahhoz túlkorán van. Nem mesélem el Líviának, milyenek a reggeleink együtt. Ő úgy sem értékelné, krónikus későn elő. Jól nézel ki, mondja Noémi Líviának. Ez az első mondat majdnem másfél év után, ami elhangzik közöttük. Mondjuk ezt a mondatot a nők általában hazudják. Kevés nőben bízhatsz meg, meg ha egy nő azt mondja neked, hogy jól nézel ki, minimum gyanakvással fogad. Az a nő, aki őszintén mondja, hogy jól nézel ki, az tényleg nagyon szeret téged. Noémi nem hazudik. Lívia tényleg jól néz ki. Noémi mindig megmondja a Frankót, ő nem hizelek feleslegesen, és célja sincs ezzel a mondattal, egyszerűen csak annyiról van szó, hogy Lívia küllemben előnyire változott, és ezt mindenképp közölni akarta vele. Lívia nem szól egy szót sem. Leül az asztalhoz, végig simítja a felületét, és megkérdezi, hova lett a tonettasztal. Ugye nem hagytam ott a régi lakásban, mert ő azt imádta. Azon morfondírozom, hogy vajon az összes bútorba bele fog-e kötni. Az az asztal egy rakás szar volt, használhatatlan billeget, ez egy jóval szuperebb asztal, masszív töltyfa, de nem kamu, hanem igazi, robosztus darab, lehet rajta enni, inni, dolgozni, dugni, a tonettasztalon ilyesmik szóba se jöhettek. Mondom. Letettem a cigit, mondja Lívia, amikor Noémi megkérdezi tőle, hogy kimennek ki e a teraszra elszívni egy blázt. Nem iszom alkoholt sem, folytatja. A tükör sima homlokát nézem, most már biztos vagyok benne, hogy botoxom volt, de még mindig nem kérdezek rá. Terhes vagy, mondja neki Noémi, nem kérdezi, hanem ezer százalékos bizonyossággal mondja. Lívia halványan elmosolyodik, de nem is mosolyáz, hanem egy furcsa rángás a szája jobb sarkában. Olyankor rángatózott így az arca, amikor régen kokain szívott, de már azt se csinálja egy jó ideje. Azt mondja, a méregmentes élettől lett ilyen szép a bőre. Igazából rettegek. Vártam, hogy ez legyen, most meg azt érzem, nem vagyok felkészülve rá. A családom természetesen majdnem kiugrik a bőréből örömében, az anyám naponta legalább ötször felhív, hogy megkérdezze, hogy vagyok, hogy viselem, én meg nem is tudom, mit kéne mondani, mit kéne érezni. Nem vagyok rosszul, és abban sem vagyok biztos, hogy van bennem egy gyerek. Egyfajtában az jár a fejemben, hogy lehet csak benézte a doki, és csak én képzelem ezt a terhességet, mert annyira akartam, hogy legyen, Mindent megtettem, voltam Jóstőnél, voltam a kártyásomnál, még az a kurva Merkúr is kihúzott a retrográdból, amikor elkezdtünk gyereket gyártani, és onnantól kezdve mindent ennek a projektnek rendeltem alá. Szex után gyertyában álltam, hogy ne folyjon ki a sperma, pontosan számoltam a ciklusomat, hogy a legértékesebb napokon történjen meg az aktus, Baba váró vitaminokat kezdtem szedni, mindent megvettem, beszettem és betartottam, ami a nagykönyvben meg van írva, és most két hónapos terhes vagyok, de nem érzek semmit. Pontosabban dehogy nem érzek, be vagyok szarva. Mi van, ha nem jól döntöttem? Mi van, ha nem is a jó emberhez mentem feleségül? Mi van, ha megváltozik minden, és mi nem tudunk majd ezzel lépést tartani? Mi van, ha az egész életünk felborul, mi szakítunk, én rettenetesen kileszek, mert ott maradok egyedül egy gyerekkel, és nem akarok egyedülálló anya lenni? Mi van, ha nem vagyok jó anya, vagy egyszerűen csak nem vagyok anyának való? Mi van, ha annyira kiesek a munkából, hogy nem fogok soha többi visszarázódni, vagy ami még rosszabb, a cégnél nem tartanak majd igényt rám? Bizonytalan vagyok és félek. Rettegek. Ezért is kértem, hogy találkozzunk, mert nem tudok ezzel a félelemmel mit kezdeni, és szükségem van rátok lányok. Tudom, már nem vagyunk barátok, vagyis nem úgy vagyunk barátok, ahogy régen, de szeretném ezt helyrehozni, megbeszélni, amennyire lehet. Noémi felhúzza a szemöldökét, kimegy a konyhába, behoz egy poharat, és ahhoz a szekrényhez lép, amiben az előző lakásban az italokat tartottam, de most csak könyveket talál a polcokon, és megkérdezi, hol tartom a piát, mert neki most innia kell. Nincs pia, mondom. Egy üveg fehér bort találsz a hűtőben, de nem tartok itthon se dzsint, se vodkát. Kimegy, behozza a bort, kibontja és tölt magának. Szóval, mondja ezt olyan hangsúlyjal, hogy közben vetek gyorsan egy keresztet, amiért nem én vagyok vele fasírtban. Másfél év telt el, Lívia, anélkül, hogy tudtunk volna rólad bármit is. Egy üzenetben szakítottad meg velem a kapcsolatot, majd emelkültek a cégtől miattad. És most azt kéred, legyünk újra barátok, Üljünk le, beszéljük meg a dolgot, mert neked hirtelen megváltozik az életed, terhes lettél, és kurvára be vagy szarva. Ezt kéred? Jól értem? Hát mondok én neked valamit. Kurvára ki voltam, amikor szó nélkül kibasztál az életedből. Egy hétig hánytam és lázas voltam, egyszerűen nem hittem el, hogy ezt teszed velem. Annyira kínlódtam, hogy kínomban elmentem futni, mert nem bírtam otthon ülni, muszáj volt kimozognom magamból, de nehogy azt hitt, hogy a futás segített, egy lófaszt közben is rettenetes gondolataim voltak, majdnem beleőrültem abba, hogy igazából nem tudtam, mi bajod van, vagy mit követtem el ellened, amiért ezt a bánásmódot érdemlem. Az első hét egy rémálom volt, mintha véget ért volna egy nagy szerelem, aztán a következő fél év sem volt könnyű, mert mindenhol a válaszokat kerestem, és egy idő után csak arra tudtam gondolni, hogy én vagyok a hibás, és ebbe kezdtem beleőrülni, mert próbáltam felkutatni az emlékeimben, mikor bántottalak meg, de nem igazán találtam ilyet. Aztán azt kezdtem el kutatni, de vajon mit vehettél bántásnak mindazokból, amiket elmondtam neked, de ez olyan szinten volt idegtépő, hogy abba hagytam a saját mentális épségem érdekében. Tudod, Lívia, én tényleg frankon úgy szerettelek téged, mintha a testvérem lennél. Amikor keményen fogalmaztam az életeddel vagy a döntéseiddel kapcsolatban, az csak azért volt, mert féltettelek. Mert nem akartalak úgy látni, hogy bántanak, mert meg akartalak óvni attól, hogy rosszul dönts vagy csalódj. Tudod, egy sima barát csak sajnálkozik, ha valami bajér. Egy igazi barát pedig leültet, és az arcodba mondja, ha valamit elvasztál. És arra jöttem rá, hogy ez hiba volt. Hogy nem kellett volna beleavatkozni a dolgaidba. Hogy nekem is csak bólogatnom kellett volna a döntéseidhez, mint a többieknek. Itt hibáztam, és ezért tényleg ne haragudj. Rengeteget tanultam belőle, ma már másképp csinálnám. Lívia arcán kövér könycsepek folynak végig. Leszántják az alapozót a bőréről, csak ül, nem mozdul, olyan, mint egy kővédelmet szobor. Most pedig ide jössz, és azt kéred, borítsunk fájtlat rá. Mégis mire, Lívia? Arra, hogy csúnyán elbántál velünk? Most éppen jó lenne, ha vered lennénk és segítenénk, mert félsz? Hát én megértem, hogy félsz, én is félnék a helyedben. És nagyon sajnállak is, meg együtt érzek veled, de ennél többet nem tudok mondani. Szeretlek is, Lívia, szeretettel gondolok rád, a barátságot sokat jelentett, de nem tudok neked ebben segíteni. Egy fél év után, ahogy távolodtunk egymástól, egyre jobban úgy éreztem, ennek így kellett lennie. Egyik napról a másikra lett könnyebb, és egyik napról a másikra azt kezdtem érezni, jól van ez így. Meg azt is gondoltam, felnőtt korban már nem olyan könnyű olyan barátokat találni, akik hasonszőrűek. De végül is nem hasonlítunk mi annyira. Talán így kellett ennek a barátságnak alakulnia. Talán így kellett véget érnie a barátságunknak. De tudnod kell, hogy én tényleg szerettelek téged, sőt, igazából még ma is szeretettel gondolok rád, de már nem akarok a barátod lenni, mert már elmúlt. Lívia abba hagyja a sírást, megtörli a szemét, feláll, megigazítja a ruháját. Összeszedi az asztalról a holmiját, elteszi a mobilját a piros klácsba és a hóna alá teszi. Azután kimegy az előszobába, felhúzza a magas sarkúját, felveszi a zakóját, kimegy a bejárati ajtón. Nézzünk egymás a Noémivel. Noémi feláll, oda megy megint az ablakhoz, nézi a vaskos galamszart. Tudod, örülök neki, hogy boldog meg, hogy gyerekük lesz. Tényleg, őszintén kívánom neki, hogy ez legyen az, amire vágyott. Örülök neki, hogy azért mégiscsak eljött és leült ide, és mutatott valamiféle megbánást. Nézem Noémit a beszűrődő délutáni fényben. Vajon azok között, akik egyszer az életben tényleg és igazán barátok voltak, szóval vajon köztük végleg meg tud a kapcsolat? Végleg megszűnik az egymás iránt érzett szeretet, vagy valami ott marad bennünk a másikból, amit életünk végéig hordozunk a kocsonyásra dermet emlékeinkben?